Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 2013. június 17-i, 14. adását halljátok, melynek címe dot Dotcom Réghajó. Én Szedlák Adam Kelt vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Én pedig Körte Zsigaz. Sziasztok! Sziasztok! Képzeljétek, meghalt Yuri Gagarin, az első orosz űrhajós, bocsánat, szovjet. De már mikor meghalt, nem? De már mikor, így van. Tök régen meghalt, szegény. Több mint 40 éve történt ez az eset. 1968-ban, meg, akkor ti még gyerekek se voltatok, bezzeg én már akkor egy cukork édi gőgicsélő csecsemő voltam, e, és tessék, eddig kellett várnom, hogy megtudhassam, hogy mi történt Gagarinnal. De szerintem mindenki tudja, hogy mi történt Gagarinnal, nem hiszen meghalt. De hogy hogy? De hogy? Most írta meg minden, hogy a Leonov nevű váltótársa ennyi év után bevallotta, vagy hát felfedte a titkot, és kiderült, hogy nem is egy replő balesetben halt meg Gagarin, hanem egy másik repülőbalesetben halt meg. Nem abban, amiben mondták, hanem egy másikban. Szovjet típusú konspirációban kezd válni, és még hol vagyunk Igen. a végétől. Még 15 útival repült a Gagarin, ami eleve érdekes, mert jól olvastam, ugye, hogy ez, ez volt a Azt Na mert, a MIG-15 úti, az úti, az, az a két személyes gépeknek a Mármint a Migeknél a kétszemélyes migeknek a jelölés. És azt állhat bele, akinek van úti okmánya. <gül> <gül> Ez büntetést érdemel. De mindegy, szóval, hogy egy kétszemélyes gépben repült, ezek szerint akkor egyedül eh, Gagarin, és aztán egy Su-15-ös, talán vagy su 10 eh, szintén nagyon régi és nagyon eh, kájhacső formájú repülőgép, egyszer csak előbukkant a felhőből, és jól elütötte őket, vagy őt. Ja nem, de hát itt van Gagarin. Vladimir Serjogin. repült a még 15-ös útiban. Úgyhogy, de ez az egész mindegy is, hiszen összeütköztek, lepotyogtak, és aztán valamiért nem tűnt jó üzenetnek, hogy, hogy Gagarin egy ilyen balesetben halljon meg. Ezért valami mást mondtak. Igazándiból pusztán azért fontos ez, hogy legyen valami a szokásos meti rovatban, ami az űrben vagy az űrrel kapcsolatban történt. Hát ez a Leonov, Leonov dolog történt most a héten. Illetve lepocsant egy orosz műhold is, lezuhant Ausztrália egén fényes csóvát húzva a héten. Úgyhogy ez volt a legjobb igazi meteor, illetve hát nem meteor. Meteor, vagy nem meteor? Na most tényleg ezt, hogy egy újabb fejezetét nyissuk meg ennek a beszélgetésnek. Vajon egy, egy ember által készített mesterséges tárgy, ami az űrből a Földre esik, és a légkörben szétég, az meteor, vagy nem meteor? Szerintem kőnek kéne lenni ahhoz, hogy meteornak számítson. Igen, és hogyha egy vas aszteroida jön, akkor az... Amit direkt azért raktunk ki, hogy beesen, nem. Szerintem sem meteor. Hát akkor igazán bajban vagyunk, akkor volt két olyan hírünk is, aminek semmi köze a nevünkhöz. De legalább addig sem a csíreknek a szaporodási szokásairól beszélgettünk, ami amúgy egy nagyon izgalmas téma. Ez tudom legyen. magam elé képzelni, amit az éppen nagyon izgalmas téma. Bezzeg az első hír, nincs WC papír Venezuela-ban. De annyira, De hogy nagy. legalább egy hónapja tart, nem? Én akkor láttam erről az előző, az első hírt, hogy WC alakult ki. Igen, és már hogy technológiai szolúcionista megoldásokhoz folyamodnak az emberek. is kijött egy Android alkalmazás, ami megmutatja, hogy esetleg merre fele találhatsz Ezt úgy képzeljem el, hogy ülök a wc és miután végeztem és konstatálom, hogy na jó, de nincs itt WC papír, majd a homlokomra csapok, hogy úristen, már két hete nincs, akkor az abban elkezdem keresni a Legközelebb a BVC papírt, és elindulok, vagy hogy? Valószínűleg akkor már túl késő. Nem, ez, ez korábban mondja meg. Akkor a letöltések száma 12 ezer fölött volt már, és ez csak e, karakaszban működik. Gyakorlatilag ilyen jegyrendszer szerűen, ugye, ugye ahogy a ahogy én a tanulóból láttam, hogy, hogy csinálják azt, hogy körbevölték, hogy húst osztanak, húst osztanak. itt ezt WC-papírt osztanak, WC-papírt osztanak, kiáltásokra cserélték, és a kiáltásokat pedig egy mobiltelefon alkalmazásra cserélték. Egyébként még vannak, tehát lehetnek még itt megoldások. Például, hogyha sikerülne egy, egy lézervágót vagy CNC-gépet beállítani arra, és most itt hirtelen kiné a listát, mert nem tudom ezeket fejbe, hogy az El Nacionál, az El Nuevópais, vagy az El Universálnak a alapjait lapjait ilyen kockákra vágja fel, akkor ez is egy szép szolúciális megoldás lehetne, hiszen papír-papír. Egyébként hmm. nyilván nagyobb gondjaik is vannak most Venezuelában, csak már régóta nincsen se, se tej, se vaj, se, se kávé, se semmi. A WC-papír, illetve a WC-papír épülő mobil alkalmazás, ez simán az a pont, amikor már tragikumikussá válik a szituációt. Akkor térerő meg van szerint. És rajtuk kiül minden. Csak egészség legyen meg térerő. Megvédcépapír. papír. papír. És lehetőleg ne emberek emberekkel találkozni. ugye? Legalábbis mondjuk el tudom képzelni a fejlesztőről, hogy nem volt egy különösebben szociális versenyző. De miért mondom ezt, vajon? jön ide ez a teljesen magyarázhatatlan gondolat? Kijött egy egyébként tökéletes közmondás jellegű címe rendekező alkalmazás, Hellis other people, ami annyira igaz, hogy ma délután már nem sikerült kipróbálni. Nem tudom, nektek bejötte az oldal. Nem. Én, a... én annyira, annyira egyetértek az alkalmazás céljaival, hogy én már a false is nagyon régen lemondtam. De így nem tud elkerülni a többi embert pedig ez ezt tenni lehetővé. Most muszáj lesz visszaregiszerelnöm emiatt. Pei jelentkezel, ő figyeli, hogy hol vannak az ismerőseid és tudsz nem oda menni. Ilyen tehát olyan pontokat aján fel a térképen, amik egyenlő úgynevezett biztonságos távolságra vannak az összes Foursquare-es Így módon minimalizálja a kockázatát annak, hogy véletlenül összefussál valaki, valakit ismersz. Nagyon szép a alkalmazás ez a technológiának azt gondolom. Egy létező problémára egy hatékony megoldást ad űrtechnika használatával. Az a szép egyébként. Egyrészt integrálva van a Google Street View, tehát először mutat egy ilyen felülnézeti képet, és hogyha rákatítod az egy-egy pontra, hogy hol vannak az ismerősöid, akkor meg, megmutatja, hogy hogyan néz ki az a hely, viszont azt nem mondja el, hogy ki van ott. Nehogy esetleg. Ez, ez felkapalni. Mégis Még oda mennyire csak amiatt, igen. igen. Persze ez egyébként egy ilyen kiszámító városban tök más eszközökön is el lehet olyenni. Például, hogyha nem mész be a Buri negyedbe, nem szállsz át a Deák Ferenc -tér helyette egy új paletai kocsmába dobálod be a a zeneggépbe, akkor szinte teljesen garantált, hogy egyetlen ismerősöd nem jön szembe. Ismerek olyan embert egyébként, aki a Szent Királyi utcában a mai napig nem varadott betenni a lábát, mert ott összegyűlt két exe is. Ez különösen problematikus, hogy az szomszéd utcában lakik ahhoz képest. Ó, te már láttam, ő viszont teljes kerületeket helyezett <gül> autobounce, úgyhogy maradjuk abban, hogy nem tesz egyszerűvé az életét. Nem, és hát ráadásul azért az fontos, hogy az összes ismerésünknek legyen, akkor force count, amit aktívan használ is. Különben történhetnek balesetek. Úgyhogy ez még nem tökéletes talán a megoldás mégsem. Cáfolom saját magamat. De a proof of concept az zseniális, és a hiánypótló. Igen, igen, a tanulság az a tanulság maladettől még. Így van. Na hát, ha már a tanulságok ne tartunk, én találtam egy videót, amit... Egész egyszerűen azért tettem be, mert nagyon vicces, nagyon meg kell nézni. Olyan, ez egy kínai hír, minden ízében kínai. Ugye holnap, kedden mutatják be a huawei nek az Ascent P6 nevű okostelefon modelljét, ami 6 mm vastag, tehát 6,18 mm egész pontosan. Ez a világ legvékonyabb okos mobilja lesz, és már itthon is óriás plakátokon hirdetik. Én Pesten láttam egy csomó ilyen hirdetést. És e, így elő e, képpen megjelent egy videó, ami azt kívánja ábrázolni, hogy jön, jön, jön, jön hozzánk, meg mindenhova a UAV Essence P6. És hát ebben a cikkben, amit linkeltem, egyrészt látható ez a videó, másrészt látható néhány nagyon szép screenshot arról, hogy hogyan is szabták testre vagy saját képükre a Huawei-nél a Jelly bean a felületét, és egy csodálatos összhang fedezhető fel a video és a screenshotok között. A screenshotok barzasztócik is ennéznek ki, tényleg ilyen egészen fura, nem tudom mihez hasonlítsan őket, mint egy ilyen, egy ilyen mint hát a, a, Android. a tappancs magazinnak a színezője <gül> lett volna, ilyen fekete-fehér ikonokkal, amit aztán valaki kiszínezett, és a videó, hát azt Mindenképpen megnézésre ajánlom. A története az kb. annyi, hogy egy e, ilyen utcai futónak vagy, hogy is mondják őket, parkőr. Parkúr. Parkúr. Én parkőrnek hívtam eddig, de a parkúr is nagyon vicces. Tehát ezek az utcai vagy városi ugrok és futók egyik diszpéldánya megkapja a telefondobozban, és elkezd futni. Először Berlinben, aztán Párizsban, aztán Londonban. Úgyhogy egyébként nagyon jó lehetett felvenni a, ezt a kis teaser videót, mert hogy végig kell szaladni egy csomó európai városon. Nagyon bénán parkúrozik a parkúros, nagyon maher az egész, és hát az a sztoria, hogy, a, hogy úgy kapja meg a készüléket, hogy egy egész osztag roham, osztagos fedezetében három fekete öltönyös ember adja át egy lezárt táskában a telefont, és aztán ilyen hosszú futás után, amit teljesen fölöslegesen csinált, tehát emberek között szalad, és amikor előtte van valaki, aki éppen megköti a cipőfűzőjét, akkor azon egy ilyen pörgőugrással vetődik át a helyet, hogy kikerülné. Szóval hogy egy ilyen teljesen fölösleges nagy futás végén megérkezik a bemutató helyszínére. Tehát megcsinálták a világ legizgalmasabb ballagó videóját. Nem, egy kicsit rosszabban, annál, ez olyan, mintha a Yamakasi rendezőjét felkérte volna a budapesti Mr. Szél olcsó öltönyház, csináljon nekik egy Galaxy s bemutató videót. Igen, igen, igen. Szóval, hogy olyan igazán, olyan nagyon kínai az egész, és mindezzel egyébként el is vette a kedvemet a készüléktől, és pedig egy kicsit izgultam rá, mert mégiscsak ez mindig jó, amikor egy ilyen kínai gyártó nagyon olcsón csinál valamit, amivel próbál a nagyok tyúk szemére lépni, de hát ilyen videóval, meg ilyen személyre szabott kezelőfelülettel azt hiszem, hogy nem fogunk összebarátkozni. Az igazság ennek valamelyik elődje járt nálam, nem az, ami 6 mm volt, hanem gondolom az, ami 7,2 vagy valami hasonló. Az volt az első olyan mobiltelefonom, amiért címkártyát kellett cserélnem, mert úgy sikerült bearaknom egy mikroszimet. egyébként usim nevű lyukba, hogy azonnal soha többet még egyszer ki nem jött. Majd visszaküldtük azzal, hogy bocsánat, beleszorult egy címkártya, én pedig besétáltam hülyét csinálni magamból egy tépont, az ahol elmújásztam, hogy egy telefonban van a címkártyám, és ez itt tartatlan. Úgyhogy emberek, akik esetleg megveszik, nagyon óvatosan, hogy kidúg mit hová. Vagy esetleg tessék használni színkártya nélkül. Egy csomó funkció úgyis is elérhetővi keresztül. skype jól lehet vele például, biztos. Na, ha már kezelői felület, akkor van egy másik kezelői felületünk is, ugye ez az IOS 7, amit a múlt hét elején mutattak be, és amiről aztán a weboldalunkon nagyon színvonalas vitát folytattunk a kedves hallgatókkal mi szerint, hogy akkor most béna volt az Apple, vagy sem. És most nem is ezt akarnánk ennél jobban megtárgyalni, hanem azt, hogy, hogy hát ez nekem nagyon nagy érdekes újdonság volt, hogy amit láttunk a bemutató során a fotókat, azok ugye mikor mit ábrázoltak volt, hogy az SMS fölöletet, vagy sms et volt, hogy fényképeket, és ez egy konkrét személyiség, egy kitalált személyiség köré van szervezve az összes screenshot, amit látunk, de ez mindig így szokott lenne az apple mint mint ezt megtudtam, de most egy valódi létező ember köré szerveződött ez a dolog. Egyébként... Valamelyik... Bocs, Nem, aki egyébként tényleg a... nem csak hogy az apple dolgozik, de hogy konkrétan ezen az előadáson dolgozott. Tehát gyakorlatilag tényleg belírta magát a történetbe ez a, ez a nő korábban, amikor vagy valamelyik fotós, vagy valamelyik ilyen bemutató szerkesztő csinálták, akkor voltak ilyen mesék, hogy, hogy kértek ebből a dolgozóktól a családi fotókat, hogy ne, ne stock fotókkal mutassák be azt, hogy hogyan lehet rendezni meg akármi, hanem legyenek rajta igazi emberek, igazi gyerekekkel, igazi tengerpartokon. Igen, egy olyan adatot tudok, hogy amikor az iMovie HD jött ki, akkor le, lefilmeztek egy... egy, egy Külön, külön megszerveztek egy esküvőt hawaii és lefilmezték azt, és, és minden szép, és minden nagyon jó, hogy akkor legyen, legyen valami arra két kétperces bemutató videóra. És ehhez kerestek először színészeket, de vé, végül valami Apple alkalmazottokkal, kellően fotogenikus Apple alkalmazottokkal dolgozták fel végül ezt a Hawaii-tengerparti esküvői felvétel jelenetet. Nyilván egy kérdés van itt az emberben, hogy olyan feláldozták-e munkat a cégért és tényleg összeházadtak e Remélem, ez a minimum. Azért akkor mondjuk ki a hölgy nevét, aki idén tessék önmagával. csak rád vártunk ezzel. Aha, igen, hát mondjuk nem véletlen, hogy most itt egymásnak dobáljuk a pirospöttyös labdát, hiszen szegény, eh, az, akinek ki kell ezt mondani, annak nem lesz könnyű, Mieko Hayre, vagy legalábbis én így mondanám a nevét, de aztán oh. lehet, hogy, hogy már ő egy eh, amerikai, vagy Amerikában született eh, ázsiai származású lány. Nem tudom, és akkor mondjuk mi a helye is lehetne. Minden esetre eh, valóban az Apple-nél dolgozik, vagy dolgozott, mint eh, felületdesigner, és, eh, és az ő eh, személyisége köré szervezték az iOS t bemutatóját, tehát ezzel tényleg belekerült a világtörténelembe. Szerintem egyébként tök ki, hogy ilyen élhető, meg belakott képernyőképeken mutatták meg, és nem. Mint, mint korábban csinálták azt, hogy mindig Johnny Appleseed volt a példanév. Az most is volt, megjelent a, megjelent a keynote Igen. Többször, többször láttam. Meg is. egyébként a, később a technikai előadásokban is nagyon gyakran volt Johnny Appleseed. De, de azért most is ki volt alakítva vagy teljes történet? Igen, és ezeket a sztorikat mindig úgy alakítják, amely, tehát a, a, ami, ami reflektál azokra az új funkciókra, amit amit be akarnak mutatni. Ugye idén egy, egy olyan designer lányt személyesítettek meg, vagy kerestek, aki nemrég költözött tanul Los Angeles-be, vagy San Francisco-ba, erre most nem emlékszem. messzi nyugatra. Igen, van neki egy házi állata, és sokat jár le a tengerpartra napozni. Mert nyilván, hogy a, a fotóappot akarták főleg demonstrálni, meg a, meg a hely, tehát a, a Point of Interest intelligensebb keresést. Vagy hát na jó, ezt most így persze leegyszerűsítettem. A lényeg, hogy, hogy egyébként minden ilyen nagyobb iOS verziónál volt valamilyen kitaláció, volt egy ilyen megálmodott elképzelt user, csak most az egy igazi volt, aki például a SMS-falon igazi Apple alkalmazottakkal váltott üzeneteket, és ezt láthattuk lábjegyzett lábjegyzett te, hogy egyébként azt tudjátok, hogy az Extreme Digitalnek ugye van egy jó régóta menő kampánya, ahol egy bizonyos fiatal ember a főszereplő? Nem? Hő, igen, a Döme. A Döme, igen. Tehát, hogy ő, ő a, a szereplője az összes reklámot most már jó régen. E, és én úgy tudom, hogy Döme valóban egy Extreme Digital alkalmazott, aki ott eladóként dolgozik az egyik boltban. Na, ah, tudok jó. Na így. olyan akkor ez a történet, mint Mohabácsié volt, aki szintén legendás navengónál dolgozott, és nem merték, norálta azt, hogy a következő konyarban forduljon jobbra. <gül> így van. A következő hír nekem fura, de biztos, vagyok benne, hogy a Kelt találta. Nem, ez Gáspári. Ah, az volt. Egyébként láttam, hogy mit, mi a, mi a Keltes hír benne. Mint kiderült, rosszul csináljuk a betont. Az ókori töltünk össze Tonikkal, nem? Beherókat töltünk össze Tonikkal, de az ókori rómaiak jobban csinálták, mert az ő betonjuk nem csak az est végéig tartott, és esetleg nagy részében addig se, hanem 2000 évekig. Mert még mai napig is állnak olyan viaduktak, tehát természetesen nem, nem Beherókat tonikról beszélek, hanem a. Cement, sóder és víz keverékéről, ami aztán megszilárdulva jó kemény kő lesz. Pontosan. Egyetlen probléma, ez egy amerikai cikk, tehát kérlek kommentekbe nyugodtan javítsatok ki, sőt kíváncsi vagyok ezeknek a technikai részleteire. egy Portland cementnek hívják az amerikai... Itthon is. Igen? Abszolút. Tök jó. Akkor ezt megtudod, hogy Portland cementnek hívják azt a fajta cementet, amivel mi dolgozunk. De hogy ez pláne tengerparti vidékeken nagyon hamar elkezdtünk remenni, ilyen akár 50 év alatt is elkezd szétmállani. Még, még az, az ókori római viaduktok még a mai napig bőszenmerednek. merednek. És ők milyen cementel dolgoztak? Mint kiderült, kutatók most a, a, annak néztek utána, és igazán az apró nem tudom, hogy ezt miért, nem, miért most és miért nem mondjuk száz jöttek erre. Hát megint kellettek, viaduktok. Igen. <gül> hogy a római receptben van még mész és vulkanikus hamu is és hogy ennek van valami olyan vegyi hatása, ami miatt sokkal, sokkal stabilabb, és nem mellesleg, sokkal környezetbarátabban előállítható cement lesz a végeredménye. Aha, és akkor mostantól áttérünk a kézműves beton használatára, amit a rómaiak nyomán, tehát ez olyan lesz egy kicsit, mint a paleo diéta. Lévén, hogy egy ilyen business folyóiratban jött szembe ez a cikk, egy gyönyörű, szép zöld jövőt vázol elénk, amiben majd békésen fogjuk, fogunk menetelni, valószínűleg mezitláb poeló szendvicseket ö, fogyasztva. Már nem tudom, poleóhoz nem ehet szendvicset, nem? Mert akkor kenyér van benne. Hát kenyér nem ehet sajnos, igen. Akkor levelekbe csomagolt húsdarabokat. Azt minden további nélkül viszont. Ami már majdnem egy szendvics. Ez maga a lemb, úgyhogy közben vitatkozhattak talkiról is. <síns> <síns> nem, inkább vitatkozzunk arról, hogy ti akarnátok-e még táviratot küldeni. Hát most, hogy láttam az árakat, én baromira nem szeretnék, bár ha megnézted, jól táblázatot, akkor az a az az árazás, hogy a, a sima az nagyon sokba kerül. A gyásztáviratot viszonylag olcsón meg lehet úszni. Tehát, hogyha azzal kezded, hogy megtört szívvel tudatjuk, közé írsz egy listát, és állítod azt, hogy gyászoló család, akkor viszonylag olcsó. Mondjuk az elején, lejött a Christian Science Monitorban egy egyértelműen hülyeség cikk, mi szerint, hogy Indiában a hónap közepén lecsapják a távirat szolgáltatást, és ezzel, ezzel befejeződik világszerte a táviratok küldése és fogadása, ami egyértelműen hülyeség, mert itt leelőriztük. A Magyar Posta sőt a Magyar Telekom is ö, rendelkezik még telekom... Ö, ö, milyen? Távira. Távirati távirat. Távirati szolgáltatással. A... Viszont egyébként van kapcsolódó hírem, még pedig az, hogy a amerikai hagydótengerészet, ha minden igaz, akkor a közeljövőben lecseréli azt a kommunikációs láncát, aminek a kezdetei a távíróhoz nyúlnak vissza, vagy a telexhez nyúlnak vissza, amelynek az a fontos következménye van, hogy a jövőben már nem fognak minden üzenetet ühöltve nagybetűkkel írni, mert lesznek kisbetűk is. Van egy olyan valószínűleg teljesen apokrip sztorim ehhez, hogy azért, amikor dönteni kellett, hogy minden kisbetű, vagy minden nagybetű legyen, mert váltani azért mégse lehet, mert az túl bonyolult, meg az plusz, plusz egy bit, meg akármi, akkor végül azért döltöttek a folyamatos üvöltés mellett a folyamatos nemecsekezéssel szemben, vagy e e szemben, vagy akármi, mert azért Isten nevét mégse lehet kisbetűvel leírni. <síns> Köszönöm, és ez, hogy úgy van. Meg. Teljesen jogos. Tényleg vannak dolgok, amiket nem írhatunk le kisbetűvel. Viszont vannak a... olyan dolgok, amit csupán nagybetűvel írunk. Vagy például neked, a veled, a te és az ön. <gül> hát, <gül> hát igen. Kevesebbért is ütöttek embereket, lapátokat. de egy egy szóra, mondjuk be azért, hogy mennyi, mennyibe kerül uh, táviratot küldeni. Gáspár, kérem számoljon ki nekünk egy rövid, 1800 karakteres e-mailt. Ez a, ez a legszörnyűbb egyébként, hogy a postának a visszavásában nincsen benne az, hogy hány karakter, de egy oldal szöveg az 2.600 forint a normál táviratban, ennél kicsivel olcsóbb, talán 1.800 körül lehet a, a gyásztávirat. Viszont ha a hétvégén akarod kiszállítani, akkor az még egy 2.600. Az anyja. Tehát mondjuk egy ilyen 6.000 forintot eltapsolhatok arra, hogy mély fájdalommal. Szerintem akkor már valami dísztáviratot küldenél és az még egy kicsi extra. Úgyhogy további sok boldog házasságot nektek. Még fájdalomban további sok boldog házasságot nektek. Így, nagyon jó. Ez a, a Tesco-kandasságos esküvői. üdvözlő hávirat. Szuper. Na, megtaláltam, úgy látom, az első komoly hírünket, viszont ami hát, az adásunk címét adta, és ami csodálatosan vicces. Nem tudom, melyik kedves podcasttársamat dicsérhetem azért, hogy Dotcom Luffy-nak nevezte el a Google-nak a, a széles sávot mindenhova projektjét, amit Loon-nak hívnak, és e, valóban ez egy Dotcom Luffy lesz, hiszen e, két vagy 20 kilométer magasságban e, ide-oda léghajózó luffy fogják majd szórni a széles vagy hát legalábbis ez a terv. Bűdődösen szexi egyébként a terv. Úgyhogy szerintem sok értelme nincsen, mert ahová el akarják vinni ezeket a dolgokat, oda azért a kell kell spéciantenná és, és folyamatos megbíztó áramszolgáltás. Ellenben, hogyha ettől eltekintünk, akkor az őrült tudóságnak az összes, összes ismerve megtalálható benne. Nagy magasságból, fenntartható módon, napelemmel, drágán, fenti szénjárásokat megfigyelve, távolról irányítva hoznak létre egy nagy mesh hálózatot. Uh, Amiatt jó is nem tudja, mit volnak csinálni. Szerintem az a legszexibb, ahogy irányítják ezeket a lufikat, ugye az a mondás, hogy 20 km magasan, egyrészt nincsenek már repülők, tehát azok nem zavarnak. bár én azon gondolkodtam, hogy amikor felengedik, akkor amikor nem tudom, szólnak-e a lég irányítás. Szólnak. Nem, hogy... szólnak. a bemutató videót, akkor mondják, hogy felfelé és meg lefelé is kommunikálnak a hogy van. Na, de hogy azt mondják ők, és ebben igazuk is van, hogy 20 km magasan már nem össze-vissza fújnak a szelek, meg nem esik eső, meg ilyet, mert az lejjebb kezdődik, hanem ez a bizonyos jet stream, tehát az egy irányba folyamatosan egyforma sebességgel nagyjából fújó szelek vannak, és úgy irányítják a, ezt a léghajót, hogy kicsit följebb megy, egy kicsit lejjebb jön. Ha kicsit följebb megy, akkor ugye az egyik irányba fújó szélben el teker balra, akkor már elég... Jó, ilyen van, akkor lejjebb jön egy kicsit és visszateker jobbra. És így tovább, és így tovább. Ami szerintem egy zseniális irányítási módnak hangzik. Kicsit izgulnék mindig, hogy de mi van, ha mégis, mit tudom én, eltalálja valami azt a lufit. Hát akkor megfogálna egy Youtube videó. Egyébként is azt írják, hogy ilyen 380 kB per szekundum a sebességet biztosít úgy nagyjából most. És ilyen 1-2 megabitig fel lehet vele menni. Uha, az nem sok. És akkor ezek ilyen geostacionárius pályán átsorognának, tulajdonképpen? Nem, ezek, ezek nagyon lassan forognak a Föld körül, ahogy fújják a szelek, és ezt most Új-Zélandon kezdik el, ezt a projektet. Szóval abban a, abban a magasságban, vagy abban az, az övben Abban az övben tökéletes. Szóval abban az övben nagyon kevés ország van, és akkor így gyakorlatilag meg kell Új-Zélanddal, meg Csillével, meg Argentinával, és kész. Aha, Egy kicsit, kicsit éjszakabbra kell ezt, ezt az egészet össze próbálni, akkor minden, minden országnak a légterületével meg kéne boltolni azt, hogy ők így átrepülnek. Egyébként Aha. az még az érdekes benne, hogy azzal számolniuk kell, hogy mennyi időt tudnak fentölteni ezek a ballonok. Mostani technológiával ilyen pár hetet tudnak azt a szférában hídelezni Googlenek google a ballonjai. És később majd az a cél, hogy én száll, több száz napra bővítsék a, a túccal, és akkor már csak irányítgatnák, hogy szája lejebb, szájá feljebb, fiam. Most az érezett pár hét viszonylag aktívnak tűnik, különösen, hogyha több ballonnal zsonglőrködnek. Ahogy így mondjátok a részleteket, azért én azt gondolom, hogy ebből nem lesz semmi. Egyébként, és most a, egy pillanatot tegyük el a belső gyerekünket, aki csodálja a repülő dolgokat, pláne, hogyha kücsük is vannak rajta, és internet jön belőle. A Google mi a halálát akar ezzel? Miért akar internet szolgáltató lenni? Gáspár, ez a moonshot thinking itt most Kaliforniában nem elég, hogy megoldják a világ problémáit, de ki is találják, hogy még azok. <gül> um, hát egyébként ugye nem ez az első kísérlete, hiszen a Google Fiber az uh, már jó, jó sok amerikai városban. Talán egy kettő már volt. De igen, és, hát és ott, is, ott is megölte a, a helyi piacot gyakorlatilag. Teljesen hát. elfojtotta az alternatív internet szolgáltatókat. Hát igen, de ugyanakkor letörte az árakat. Igen, ez itt az Amazon stratégiát követi, amiről majd később fogunk ott a beszélni. Így van, beszélünk majd még az Amazonról. Na mindegy, hát igen, én sem értem. Én inkább arra gyanakszom, hogy ez egy ilyen, egy ilyen technológiai bemutató vagy technológiai kísérletsorozat, aminek nem feltétlenül az a cél, célja, hogy a fekete-afrikai eh, falvakban is legyen ezek szerint keskénysávú internet. Hiszen mit vásárolnak ők a Google-től? Igen, lehet lehetne nekik nyomni, azt nehéz megmondani, de, hanem valami más, de ezt most nem fogjuk hitálni, micsoda. Hát az x labos dolog, amit csinálnak, ott azok közül ez még a létrehozható, meg az értelmesebbek egyike, mert hogyha belegondoltok, hogy ott deklaráltan az a céljuk, hogy építsenek egy liftet is, egyszer majd, de ahhoz képest a Luffy az, az maga a való, valóság. Igen, a... ez gyakorlatilag... Engem, engem leginkább egy ilyen strandtapucsos, kargónadrágos rakétatesztre emlékeztet. Na, no, például tök menő ezzel szemben. Otthon rakétát építeni, ők a hősök. Nem kell, ez is nagyon menő szerintem. Tehát ha pusztán a technológiai kihívást nézzük, és az arra adott megoldást, az nagyon menő. Csak a céljaival nem nagyon tudunk mit kezdeni, vagy nem értjük. Zárójel, zárójárt, most lesz valamikor majd Magyarországon, ahol mindenféle kis repülőeszközökkel versenyeznek dolgokba, de nem googliztam ki, hogy pontosan mikor, úgyhogy hanem nem ezen a hétvégén, akkor jó adásban beszélünk róla. Csinálunk rá eventet. Nagyon jó lesz. Addig pedig eh, hagyjuk abban a léha a híreket, és jöjjenek a szigorú tények, és a kütyük és appok varázslatos felsorolása. Nagyon sok ilyen volt most a héten. Egyrészt eh, mától elérhető a Microsoft Office mobil verziója iOS platformon. Az elsőre egy ilyen hírnek tűnik, nem? A tömeg várjön. Igen, tehát egyrészt én gondoltam, hogy jó, hát akkor ha már a szírtadunkról, akkor le is töltem az iPad-re, és megnézem, hogy milyen le. És hát nem tudtam, mert hogy iPhone 4-től és új iPad-től felfelé lehet csak volt az iPad 2 es akkor le, le akartam tölteni az Office mobile akkor azt írta ki, hogy ez nem kompatibilis a eszközöm ezzel az alkalmazással, mert az alkalmazásnak olyan kamerára van szüksége, amely autofókusszal rendelkezik. Ez, szó szerint ez volt a hiba üzenete, hogy azért ne lehet iPad-en mert ahhoz kellene egy autofókuszos kamera. Ja, ez egyébként simán, simán az apple módja arra, hogy, hogy elmondja, hogy régi elagult készüléket, kérlek vegyél egy újabbat. Ja, igaz-igaz, mint amikor a nem tudom melyik operációs rendszer, ahol éppen egyszer kiestem a Pixisből, azért, mert nem volt beépített USB-m. Na igen, minden esetre erről nyilván nem a Microsoft tehet, az azért tényleg fura, hogy ezek iPhone 4, 4s és 5 illetve 5. generációs iPhone touch-ra, vagy iPod touch-ra érhetőek el, meg az új iPad-re. Azt nem is tudom, hogy iPad re elérhető, szerintem nem. legalábbis, hogyha hardware-tartalomból indulunk ki. És hát aztán belegondoltam, hogy de, de miért én nagyon érdekes ez, ki, az Isten akar ma még Office 365-tel ilyen bonyolult PowerPoint-prezentációkat bazgerálni, ráadásul úgy, hogy ezt a mobiltelefonjáról tegye, mert egyébként azt hiszem, hogy nincs is külön tablet verzió, hanem csak mobilos. Hát esetleg ott lehet érdekes, hogy fel van építve egy nagy céges infrastruktúra Office-szal, SharePoint-tel, minden Isten bánatával, és uh, mindenki iPhone-t szeretne emellett használni. Igen, csak ugye, bár nyilván nem leszünk igazán szakértői a témának, és ezért lehet, hogy hülyeségeket is beszélünk majd, de hogy azt gondolom, hogy ahol, ahogy mondtad, ki van építve egy nagy infrastruktúra, sharepoint el minden, mindennel, ott nem fogják lecserélni ezt az Office 365-re, ami ugye egy elég jó infrastruktúra, tehát az nem SharePoint alapokon nyugszik, amennyire én tudom, hanem felhő alapon, eh, ami, hát, Mindenképp furana. De nem is baj, tök jó legyen. Én, én csak így visszaemlékeztem, hogy éveken át vártam arra, hogy, a, hogy mobil készülékeken valahogy hozzá tudjak nyúlni office dokumentumokhoz, és mára, amikor ez lehetővé vált, eljutottam odáig, hogy nincsen olyan eszközöm, és nincsen olyan feladatom, amihez ez elengedhetetlen lenne. Ha nagy néha e-mailben kapok mondjuk egy PowerPoint prezentációt, amit meg kellene valahogy néznem, azt feltölthetem Google Drive-ban és és ott is meg tudom nézni, de most már feltölthetem az Office Live-ra, ahol szintén tök jól megtudom nézni, csak egy kicsit sokáig tart. Ez nem lehet, hogy sokkal de többet de. elmond a te karrieredről, meg annak az irányáról, mint, tehát hogy nem, nem, nem, sose voltál egy ilyen irodai majom pozícióban, ahol Office-ban kellene élned. Ez éppenséggel nem igaz, voltam én, nem is olyan régen, de mindegy is. Persze, hát igazad van amúgy, hogy az én karrieremhez ma már kevésbé kell az Office-hoz ragaszkodni, és máshol meg muszáj. Én inkább csak tényleg azt mondom, hogy, hogy volt olyan időszak, amikor még nagyon sokaknak szüksége lett volna erre, tehát még az early adopterek is használtak Office-t, úgy egyébként. És most már az early adapterek, akiknek tehát van iPhone-ja, és onnan szeretnék kezelni ezt a rendszert, nem annyira szarulnak rá, mint mondjuk 4-5 évvel ezelőtt. Úgy összekevertük azért most ebben a mondatban az adaptereket az iPhone tulajdonosokkal? Az igaz, ez, ez egy szándékos csúsztatás volt, elismerem, hogy egy kicsit trükkösen fogalmaztam. Mert persze ma már az iPhone tulajdonosok egyáltalán nem csak az early adapterek közül kerülnek ki, sőt, Na, de hát, nem mondjuk azok viszont, akik ott akarnak az Office dokumentumukban babrálni, ugye repülő úton, azért azok biztos, hogy nem az átlagkönygelők. Azoknak viszont ott van az új, az új MacBook a 12 órás akku idejével, ami tényleg csodálatos. És ezt most szerintem a következő ötadásban mindegyikben el fogom mondani, hogy mennyire bánom, hogy nekem nem olyan hazvállas laptop-ok lett. Vagy nem fogjuk hagyni, vagy kivágjuk. <sítható> Cenzúra lesz, és Sniczer Viszont, valaki beleírta a ezzel azt, hogy az Instagramnak is lesz a -ja. Én voltam, Feri. Önünk ennek, akkor viszont megkérdezem tőle hát, most. Ö, egyrészt miután a Vine-t nagyon szeretjük, ugyanakkor a Vány for Androidot itt ítéltük a tesztelők többségével egyetemben, ezért én mindenképpen érdeklődve és kíváncsian várom, hogy ebből misül ki. A bejelentés, amit a Facebook tenni fog, az csütörtökön lesz, és eddig mindenki azt tippelte, hogy, hogy valamilyen ilyen RSS es olvasót fognak bejelenteni. De most viszont belső forrásból kiszivárgott, hogy, a, hogy az Instagram bevezet egy a Vine hoz nagyon hasonló, tehát rövid videó megosztó szolgáltatást, 5 és 10 másodperces videókat lehet majd megosztani az Instagramon. Ennyit tudunk, és én nagyon örülök neki, én, én ezt egy ilyen, hát hogy mérföldkőnek tartom, az így egyszerűs, leegyszerűsítése annak, amit gondolok. De azt gondolom, hogy amúgy is 2013 a mobil képrögzítés éve lesz, hogyha mondhatok egy ilyen súlyos ugye Ez az év nagyon erősen erről fog szólni és ennek az egyik útja ezek a rövid videók, és egyébként a rövid videók végtelen sok nagyon kreatív lehetőséget rejtenek. Ha ez van egy elég megfelelően egyszerű eszköz, akkor ez, ez valami új minőséget hozhat a mozgókép piacára, ahogy annak idején a mobil kamera fényképezés világával hozott egy egészen új paradigmát. Úgyhogy én nagyon örülök neki, de kelt nem teljesen indiferens igazából, azon gondolkodtam el, csak közben itt a csendes magányomban, hogy amikor pár évvel ezelőtt a Flickr, a akkor vezető fotomegosztó portál bejelentette azt, hogy ilyen rövid videókat is lehet feltölteni, akkor mennyire senki nem értette, hogy mégis mi a bánatot akarnak ezzel csinálni. A Flickr ott mondtotta el, hogy 90 másodperces videók voltak. És hagyományosan az... gyengék voltak mobilon. Igen. Na most az több mint tízszer olyan hosszú, mint amilyen hosszúnak lennie kell, egy mozolóképnek, mint kiderült. Hát akkor nem voltak még meghozva az eszközök, ugye azért igazán ez attól nagyon jó, hogy úgy tudsz felvenni egy, egy, egy footage-ot, hogy csak rajta tartod az új adat a képernyőn, és ha felveszed, akkor cut. Ami azért jelentősen egyszerűbb, mint mondjuk a, a Flickr bejelentése idején, a kis SD kártyára rögzítő videó vagy videokameráddal felvenni részleteket, azt valahogy átkonvertálni, mert a AVCHD-t nem tudta lejátszani, Gyakorlatilag semmilyen, nem volt erőmű, azt összevágni és feltölteni, tehát azért az sokkal macerásabb történet. Igen, csak a nagyon átlagos emberek csináltak rendkívül rossz nyaralós videókat. Így van. Akiknek azért nem is voltak másféle. barátaik. <hállán> Úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy, hogy mi fog történni, és hogy az Androidon is elérhető lesz-e az, ami történni fog. Ha nem, De... akkor majd rinyálni fogunk szakács szerint. Hogy csak nem, akkor majd Cinkeljük a Facebookot, de viszont legalább most a következő hírben pont, hogy hát ha nem is dicsérhetjük a Facebookot, de beszámolhatunk arról, hogy végre valamelyik sajtótermék vette magának a, nem a bátorságot, hanem vette hozzá az energiát, és elgondolkodott azon, hogy az oly sokat cinkelt Graph Search az mire lehet jó. Mert hogy mire rossz, azt már persze mindenki megírta a bejelentés Egy De rövid azon mondatot ide szúrnék azért, úgy megfigyelhető módon, mint a hőmérséklet, tehát a jelzett módon is kezd nyár lenni. Igen, ez, ez nagyon látszik ebből a cikkből egyébként. A szegény újságíró valószínűleg mentek a kollégái, és ő maradt az irodában. Úgyhogy el elkezd nyomogatni a Facebook-szörcset. Olyan felhasználásokat talált, Éttermek egy bizonyos városban, amit szeretnek a barátaim. Helyek egy bizonyos városban, amit szeretnek a barátaim. Emberek, akik, akiket ismerek és ebben a bizonyos városban laknak. Fotók, Emberek, amiket akiket ismerek. tavaly fotóztam. Fotók, tavaly, amik tavaly tetszettek. Konyvek, amiket a barátaim olvastak és én nem. Meg így általában ilyen light-os, linkedin és is használható. Vagy barátaim, akik az Xc-nél dolgoznak, barátaim, akikkel régóta nem beszéltem, is Xc-nél tehát ezek végtelen, végtelen szinten kombinálhatóak. Uh... Viszont van ebben egy verseny, csak nagyon nehéz ellenőrizni. Ki tud uh, minél hosszabb olyan kereső kifejezést írni, aminek a vége az lesz, hogy egy ember dob ki a saját hálóján? Google-szerűen? Nagyjából igen. Tehát a barátaim, akik szeretik a görög dinnyét, és az ICC-nél dolgoznak, és singlök, és még valami, és addig szűkíteni ezt a keresést, amíg egy ember nem lesz. Persze ehhez sokkal többet adat kéne, hogy igazán vicces legyen. Igen, nálam az úgy odbukik meg, hogy én, amióta bevezette a Facebook azt, és ez még azelőtt volt, hogy ilyen agresszívan elkezdtek reklámozni, hogy a belájkolt termékek hirtelen elkezdtek megjelenni a Facebook news ben én leiratkoztam mindenről gyakorlatilag. Úgyhogy rajtam elbukna ez a graph Search. Hát majd ezt kipróbáljuk. Viszont erről a reklámról egy pár szót szerintem. Arról, hogy most a Facebooknak hirtelen pénzt kell csinálnia? Nagyon feltűnően, nagyon gyakran és nagyon agresszív jelent hát meg a newsfeedben a Facebooknak a különböző reklám tevékenysége. Suggestive postnak, javasolt postnak hívják ezeket. És hát egészen meglepő dolgok bukonnak fel szerintem. A vegyél, nem tudom én, virtuális pénzt akárhány forinttól kezdve egészen a bemutatós gyógyszerekig. Igen. Amit különösen nem értem, hogy, hogy nekem aztán miért, és kit kell letítenem ahhoz, hogy ne jöjjön meg soha többet. Hát, ha jól hiszem, akkor a suggested postok azok nem igazán veszik figyelembe a te személyes preferenciáidat, hanem inkább csak a reklámozónak a a target kapcsolatos igényeit. Viszont mielőtt átmegyük a creepy, Minority Reporter os inkább mondok egy vicces disztópiát, ami valószínűleg egy, inkább így a Konteo Facebook részéről, vagy a Facebook irányából érkező dolog, amire van egy remek Conteo. Nektek csinál olyat a Facebook, hogy megjelenít oldalt barátokat, akik, akiktől, akik a Facebook szerint most hirtelen nagyon sok barátot adtak hozzá? Nem -e... van, van egy olyan, hogy XY x XY10 akárhány barátot adott hozzá az elmúlt időszakban? Nézd meg, hogy hányat ismersz esetleg közülük. Aha. Nekem nem csinál ilyet a facebook Ha, Nem te... csinálta egy darabig, de, de különböző emberekkel. Igen. Az az én konteom, és ez valószínűleg nem igaz, csak ilyen ez apofénia, a kedvenc szava mostanában. Csomó olyan szót mondtál ebben a témában, amit én nem ismerek se a Conteót, se az apoféniát. Oké, okay, akkor, akkor szóterhozzunk. A Conteó az a konspirációs teória, tehát összeesküvés elmélet. Ah, aha, igen, és az apofízis az ap Apofénia. Apofénia, az, az az agyunkban gondolom egy terület. Az az, amikor, amikor úgy érzed, hogy valami dolgok között összefüggések vannak, de ez valójában csak a fejedben van így meg. Értem. Na és akkor mi a te összeesküvés elméleted? Nekem kizárólag két lányt hozott elő ez az ablak. Gyakorlatilag minden Facebook betöltéskor ugyanez a két, két arc volt elől. És senki más. Még hozzá olyan lányok, akik kicsi kicsit jobban érdekelnek, mint a, mint a barátság és mindegyiknél ilyen nevetségesen nagy szám, amik rákatintva nem voltak valósak, tehát valójában nem, nem ezek a számok voltak a belső oldalon, mint a kívül reklámozottak. És a konteó az az, hogy valójában így akar interakcióra serkenteni a Facebook, hogy, hogy féltékeny legyek. Gásparenak gondoltam hogy valamelyik csajnak bejössz és feltörte a Facebookot csak azért egy kicsit serkengesen? Felverült. Hát vagy lehet, hogy ez a Bang with Friends-nek egy valamiféle kampánya, talán. Mi is ezt Hát együtt örülünk veled. És remélem, valahogy realizáltad ezt a, a kommunikációt. Beszámolod a fejleményekről. Irat a hölgyeim, hogyha hallgatjátok az adást. Jó, napba hagytam. <gül> Még épp időben. Helyettük szerintem, nagyon jó hírem. Nem mesélj. Nem Gáspárnak. <gül> Egy csodálatosan beteg ötletet dolgoztak ki az MIT tudósai, ahol hát annyi tudós van, hogy minden, minden problémára lehet állítani kettőt-hármat. Ez pedig Cambridge városának a napelemekkel való befedése volt. google es térképet, Lidaros képeket, sok minden dolgoztak össze, hogy kialakuljon a végén egy olyan megnézhető és lekattintható térkép, ahol meg lehet azt nézni, hogy melyik tetőre mennyi napfény fényesik. Ezt az év különböző szakainak megfelelő óráira is le lehet bontani egyébként, hogy, hogy nagyjából mire lehet számítani ott, és hová érdemes akkor napfénypanelát vagy szolárpanelát telepíteni, hol fogja behozni az állat, és hol az, ahol például a, az emberek által felelőtlen módon oda telepített fák, azok ezt leárnyékolnák és nem teszik gazdaságossá. Mondjuk az jött ki egyébként, hogy összesen házanként még mindig nem igazán éri meg mindent, de város szinten lehet gondolkodni, hogy, hogy hány százalékot tehát az éves energiakoltségből megtakarítani. Egyébként itt a modell, amit kiraktak az oldalra, ilyen Google Maps nézetben, ebből gyakorlatilag az a tanulsága vonható le, hogy igazán ez akkor lenne optimális, hogy a tatóin csinálnánk minden városból. És ahol nem, nem sivatag van, oda, oda napelemeket teszünk, mert ezek a fák mindent elrontanak. És ez a szörnyű árnyék, ez rontja a hatékonyságot. Nézd, amikor egyébként én lakást kerestem Óbódán, akkor nagyon dicsérte mindenki az ingatlanosok közül persze, akik nem hiszünk el semmit a faluházat, amit kívül leszigeteltek, a tetét pedig telelakták kollektorokkal, és általában mesebeli ilyen olcsó a közös költség. Más kérdés, hogy 2000 másik ember azt egy 20 lakásos, vagy 20 társas házas blokkban, de legalább a költség olcsó. Hát, igen, az elhangzó csendből szerintem le van attól következtetés, hogy mennyire felvillanyozó ez a, ez a projekt. Napos-napon, mint például ez erősen felvélemézó ez a projekt. <gül> Köszönjük a fizikai megfejtésedet. Ha még egy kütyünk van, ami, amit Kert talált? Hogyha robotporszívóról van szó, akkor igen. Abszolút. De én csak mondom az elejét pedig a tanulságot, szerintem osztuk meg így a melót. Mert hogy a Sharp, ami egy japán cég, kiadta a kokorobó RX-V90 típusú eszközét, ami annyival tud többet, mint az előző, előző robotporszívók, hogy lehet vele kiabálni is, és akkor már csinálja azt, amit mondasz neki nagyjából. És rendelkezik még valami mesterség és intelligenciájával is, hogy, hogy okosabban sebregessen, mint egy átlagos sepregető robot. És ebben három, három szobát, egy nappalit és egy, egy ilyen ebédlőt tud kitakarítani. Annyira, annyira tervezték, akkor a mérdétű lakásra tervezték, Eddig igazából nem is tűnik rossznak. Érdekes, amit mondasz, mert ugye talán azért is bíztad dráma a tanulság kimondását, mert a, az én házamban teljesít szolgálatot egy robot márkájó robot porszivó, ami amúgy egy viszonylag egyszerű háztartási eszköz, és aztán ezen a nyomvonon tovább haladva annak idején, mi egyszer ugye leteszteltük együtt a a kereskedelemben kapható olcsó robot egész garmadáját. És ezekről hát sok minden kiderült, például, hogy a Samsungnak a robotporszívója az, az habára a legjobb kütyükkel van felszerelve, és a, a legbüszkébb a saját tudására, és tényleg minden nagyon jól is csinál, csak éppen nem porszívóz fel, abban az egyben rossz volt. Az életem csalódása volt az a kütyük. Az valóban pedig webkamera volt a tetején, és feltérképezte a lakás plafonját, és ez alapján tájékozódott. Ez volt a hibája is, mert így minden helyen csak egyszer járt, és akkor nem sikerült összeszedni az összes koszt. Ehhez képest ez a kis iRobot márkájú, pasztilla formájú gépezet meg, hát pontosan azzal a két tudással rendelkezik, amit említettél a Sharpról, már persze hangvezérelni nem lehet, bár nekem úgy rémlik, hogy az AirBotnek is van valami luxusmodellja, aminek lehet kiabálni is, de elvileg egyfajta mesterséges intelligencia van benne. Most kicsit túlzok, mert nem tanul, hanem csak egy értelmes algoritmust használ, a szobák bejárására, de például nem esik le a lépcsőkön, meg elboldogul, a, nem, tekredi, vagy nem akad bele a kábelekbe, meg, szóval, hogy robotként egészen értelmesen viselkedik, ez a néhány évvel ezelőtti technológia. Van egyébként a rövid még egy nagyon izgalmas vonulata, hogy később elmondják azt, hogy ez a három hálószoba, egy nappali és egy étkező és konyha, ez 43 tatami méretű, azaz 62 négyzetméteres Hát az mondjuk egész egyszerűen tartam szempontjából, vagy tartom szempontjából egy szép, szép teljesítmény. Meg már csak azért is, mert hogyha ez is ugyanazzal a fuzzy működik, mint a robot porciók többsége, tehát hogy véletlenszerűen járkál a, a területen, és egy idő után már elég sokszor jár mindenhol véletlenül ahhoz, hogy tényleg felporsziózom. Szóval, hogyha ez így van, akkor egy 60 négyzetmétert felporsziózni az nagyon sokáig tart. Ehhez egyébként csak egy ilyen kis illusztráció, hogy ugye léteznek már robot fűnyírógépek is a barkácsár, magyar barkács is és lehet bosz vásárolni, és ezek például úgy működnek, hogy azt gondolva az ember, hogy ez ugye olyan, hogy amikor már nagy a fű, akkor megnyomod a mennyi a füvet, nyírni gombot, és akkor az kimegy lenyíri a füvet, hát aztán visszatér a töltőjére. De ez nem így van, valójában ezek úgy működnek, hogy minden nap többször kiárkálnak, mert hogy olyan sokat kell bolyonganiuk a területen hogy akkor lesz folyamatosan jól a karban tartott a fű, hogyha folyamatosan járják az udvart és a kertet. Tehát nem azon, hogy hetente egyszer ki és nyír, hanem minden nap többször nyírdogál. Tehát azt a szomszédot, aki eddig szombat reggel 8 neki át a füvet, majd pedig flexzelt valamit, hogy aztán a végén fúrhasson, azt lecsináltuk arra ami folyamatosan a héten mindig füvet nyír. Igen, az Hát továbbá mindenféle határoló drótokkal raktuk tele a kertünket, mert hogy robotfűnyírók nem tudnak még igazán jól tájékozódni, tehát ki kell jelölni a határaikat, és lehetőleg virágokat se tegyünk az útjukba, mert azt sajnos a használják. Bezzeg a medencet akarító robotok, na, azok nagyobb menők. De abban de, de, semmi robotika nincsen, nem? Tehát a egy motor, kikötve egy madzagra, és ez így körbe mászik a merencében. nem? Hát abban is van némi intelligencia, pontosabban némi ilyen algoritmikus megközelítése a terület megfelelő bejárásának. De ebben nem menjünk bele ennél mélyébben, hogy ugye... Pedig pont akartam hozni a de amivel <gül> csatornát lehet tisztítani. És amit mindenképpen, mindenképpen meséled el a látsz, napos Az iRobot gyárt ilyet berakod az egyik végén a házba, ott kell csak felmásznod ugye a létrára, és ott szeged a nyakadat vagy nem. Ha nyakadat szeged, akkor lehet küldeni gyásztáviratot, ami hétvégén drágább. Ha nem szeged a nyakadat, akkor a másik végén felmászol, és addig kitúrta a beleesett rohadó, korhadó leveleket a csatornából, és mindenki nagyon boldog, és lefolyik a víz, ha esik az eső. Tökéletes. Erre van egy ilyen 60-70 ezer forintos robot. Jó, ha tudjátok, hogy az iRobot egyébként a fő profilja az nem ezek a takarító robotok, hanem mindenféle harci robotokat gyártanak a Pentagon számára, és ez egy ilyen másodlagos, tehát a core túl ez egy másodlagos funkciója. Az Azért az elképzelem, elképzelem az első mérdököt, aki hazavit egy bomba határsájtó robotot, és kicsit átszervezte az alkatrészeket, hogy porszívozzon is. Vagy hazavit egy Porszívó robotot, és mire vív? Elment a boltba, sörjelt, egy füstőgúromok talált a helyén. Na jó, hagyjuk a kütyüket. úgy Úgyis még olyan sok minden másunk van. E, még pedig itt, itt már a komoly, komoly hírek következnek. Itt a... kihúztam magamat. Valaki talált egy nagyon-nagyon szép grafikont arról, hogy, hogy mit is csinál mostanában az Amazon. Az Amazon null egy kicsit veszteséges cég. Mindezt a grafikontanumúsága szerint 70 milliárd dolláros árbevétel mellett teljesíti. Ami folyamatosan nő. Tehát hogy folyamatosan... ez az árbevétel az évről évre pontosan ugyanolyan ütemben, vagy hát nem is pontosan ugyanolyanban, mert exponenciálisan növekszik, miközben a profitot ábrázoló másik görbe, az meg nem görbe, hanem nagyjából tök egyenes. Egy kicsit szomorúan lejt a vége felé. Igen. És ugye a pszikkíró, aki egyébként, ha jól emlékszem, a... hol is volt? A... Az a New, States New Statesman-ben volt. Na jó, hát, Aha, mindegy, nem tudom mennyire mindjük mérték adóforrásnak a New Statesman-t. Lével, hogy ő is másfondan vette át egy amerikai kiadói konferencia egyik slide ezért elfogadjuk neki. Tehát egyáltalán nem, hiszen a kiadóknak mondták. De mindegy. Amikor a kiadók sírnak, az Amazon miatt azért meghallgatom őket. Igen, és az, a cikk az arra fut ki, azt a kérdést teszi fel, hogy vajon mit tervez az Amazon, mert ugye, hogyha, hogyha nem termel pénzt, tehát hogyha a profitja állandóan nagyon alacsony, majd, hogy nem minimális, miközben az árbevétel növekszik, az azt jelenti, hogy az összes bevételét arra áldozza, hogy letörje az árakat, mondjuk ár alatt értékesítsen eszközöket, például Kindle-t vagy Kindle Fire-t ahhoz, hogy el tudja adni a kontentet. De ezzel még így sem realizál hasznot. Hogy akkor vajon mit tervez? És akármit is tervez, az valahogy ne, nagyon fog fájni nekünk is, meg az iparnak is. Vagy az lesz, hogy akkor kijelölnek egy évet, amikortól kezdve minden sokkal drágább lesz, vagy az lesz, hogy az eszközöket kezdik már profittal terhelve eladni. Egyik sem lesz igazán jó sem a piacnak, sem nekünk, felhasználóknak. Hát ha lesz még ezen a ponton piac, és nem az Amazon lesz az egyetlen, aki állva marad, Miközben mindenki elégette a pénzét, és az Amazon az mindent a növekedésbe fektetett vissza. Nézd, nem égettik el azért a többiek sem. Ott van az Apple egy bitöngerős zeneboltal, ami, amihez az Amazonnak fel kell nőni, hogyha a játékban akar maradni. Én nagyon nem Már... szeretnék abban a világban élni, ahol a, az Amazon alternatívája az, az Apple. Akkor mondok neked még ezeket a tipikus ilyen Amerikában elérhető szolgáltatókat, ahol lehet zené zenén streamelni, meg filmet vásárolni, meg minden. Mondjuk olyan jövőképet nem látok, ha az Apple hamarabb szolgáltat nekünk egy könyveket, meg minden jót, és szívesen költözök bele, mint ahol az Amazon. De ez egy hitvita. Igen. Minden ijesztő ez a grafikon. Legalábbis én még csak meg is nem is ijedek meg tőle, de valóban érdekes kérdés, hogy mit tervezhet az Amazon, és hogy vajon Jeff Bezos, az ottani főnök mit szokott erről mondani konferenciákon? Hogy mikor tervezni nyereségesnek a vállalatod, és milyen módon próbálja ezt majd elérni. Valaki azt biztosan... hogy a K plusz ebben nagyon sokat raktak bele, és mindig nyugtatja meg a részvényeseket, hogy lesz ez még jobb. Ő is egyébként ürült lesz... gondolkozik hosszú távon, nem? Hát az az egyik fontos projektje, igen, hogy legalábbis magánemberként a vagyonának egy részét azt ilyen ürutatazós történetekbe fekteti. Így van. De ahol találkozunk divat. Erről beszélnek kávé közben. Igen, igen. Azt egyébként tanulságként elmondhatjuk szerintem, hogy Amazon részvényt nem érdemes venni, mert azon nem lesz, lesz nyereség. Rapid van, de, most de lesz, végül, és végül, és hosszabb darabjuk. távra veszünk. E Jó, én sem veszek most akkor. Egy -e fene. Jó, nem veszítem <laughs> az részvényt. Lebeszéltel, uh, Van viszont nekem egy teljesen más típusú, de szintén uh, grafikon jellegű tartalmam. A The jelent meg egy uh, egészen hosszú cikk arról, hogy uh, amiről múltadásban mi is beszélgetünk, és szerintem mennék bele nagyon hosszan, hogy, hogy mennyi szabadságjogot éri meg a terrorelni harc miatt feladni, vagy, vagy szabad ilyet csinálni. És uh, különböző halálokat gyűjtött össze a szerző, hogy 99 és 2010 között hány embert öltek meg különböző dolgok, terrorizmus 3000 fő, Diabetes 71 ezer meg az apró, Fegyverek 30 ezer, Részeg vezetés miatt bekövetkező autóbalesetek balesitek 13 ezer meg az apró, és vannak még itt további számok. Igen. Ezzel, ezzel gyakorlatilag a, az amerikai annak azt a kiegészítését akarod visszaállítani, hogy tilos legyen az alkohol Nem, hanem hogy meg, megindítsák lehetőleg a szép normás normál Schwarzkopf Emlékének szentelve a diabéteszelni harc a hadseregben. Hát ez egy nagyon bonyolult olyan, olyan összefüggés, láncolat volt, amit szerintem az ember csak beszívva tud érteni. Na, gyorsan értelmezzük, mert Norman Schwarzkop, ugye az a tábornok volt, aki a sivatagi vihart vezette. Jól emlékszem? Igen, és valójában mostanában halt meg, úgyhogy lehet neki dedikelni egy háborút. De milyen mi közel volt neki a diabéteszhez? Semmi. Beketölsz meg mind a kettőt. Mindéges alkalommal lehet egy vóron valamit meghirdetni, és most ha egy vóron diabetes, akkor, akkor ott az alkalom, hogy, hogy szerintem egy meg megfutódatot volt. <gül> Oké. Okay. Én azt gondolom, hogy a cikk azért abban talán csúsztat egy kicsit, már nem olvastam el figyelmesen az egészet, úgyhogy lehet, hogy most a levegőbe beszélek hülyeségeket, de hogy még a diabétesszel már megtanult együtt élni a társadalom, és elfogadta, hogy ez egy, ez egy szükségszerű halálok, amivel nem nagyon lehet mit kezdeni. Addig a terrorizmus nem ilyen, a terrorizmus többet jelent önmagánál, többet jelent az áldozatok számánál. Benne van a, a társadalomra gyakorolt fenyegető hatása, az igazságtalanság, ami ebből következik. Tehát, hogy más a percepciója a dolognak, és károsabbnak ítélhetik meg, és akár messzebb ható következményei lehetnek, mint a már úgymond megszokott haláloknak. Ne fussunk még egy körtekörül, mert akkor én meg azt fogom mondani, hogy a félelemről szól, és hogyha emiatt lemondunk dolgokról, akkor azok, akik félelmet keltettek, nyertek. Van egyébként egy CDC szám még az amerikai járványgyi központnak. Évente a 3000 amerikai hal megételmérgezésben, ami szintén nem egy friss jelenség. Igen. Jó, hát minden esetre ez egy érdekes gondolat, ezt a ezt, Felvetni, hogy, hogy igen, pusztán a félelem kapcsán egy sokkal kevésbé veszélyes dolog ellen sokkal több anyagi erőforrást mozgat meg az amerikai társadalom, meg általában világ társadalma, mint számos más veszélyes jelenség ellenében. Tudod, kinek volt ezzel párhuzamos előadása egyébként? A Bill Gatesnek csak ő a maláriáról beszélt, meg a kopaszodásról. És pedig a ted amikor aminek az előzménye az volt, hogy bemutattak egy ilyen lézeres, szúnyoggyilkos, mert hát inkább művészi, mint hasznos eszközt. És ő mondtál azt, hogy a malári egy gyógyszerek kutatására kevesebb pénz megy el, mint amennyit kopasztatásos megelőző dolgokra költenek, mert arra van fizetőképes kereslet. Ez ugyanaz az előadás volt, amit azzal kezdett, hogy igen, maláriával fertőzöttnek mondott szúnyogokat eresztett ki a teremben? Pontos. Azt mondta, hogy hát most önök. Ennyien lehet, hogy elkapják. Nagy punk az öreg egyébként így. Nagy punk az öreg, de tényleg az egyre, egyre inkább az, ahogy idősödik. Na jó, nem sok időnk maradt, viszont rengeteg témánk van még, úgyhogy minnyájunkat felkérem beleértve magamat is arra, hogy végtelen önmérséklettel válasszunk a hátralevők közül. Akkor egy mondatom van. És akkor ezzel a következő két témát ezzel ki fogom húzni. Ma adott újabb interjút a Guardian olvasójának Edward Snowden, az, aki a Prism lehallgatás robotánt kirobbantotta. Ami azért nem annyira izgalmas, amit mondott, mert mert nem hangzottak el fontos új információk, ellenben legalább tudjuk, hogy még életben van. Aha, tehát, hogy akkor az eltűnéssel csak annak volt köszönhető, hogy nem annak, hogy elföldelték őt a CIA emberei. Gyorsan arrébb költszett, abban a szállóban, a saját bankártyával fizette ki a szobát. <gül> <gül> hát akkor nem egy profi menekülőművész. Egyébként nem tudni, de, de mindesetre most tudod nyilatkozni, és ez mai volt ez a történet. A Kickstarter rovatunkat azt már én töltöttem fel mindenféle vicces dologgal, és akkor nagyon röviden fogok csak róluk beszélni, hiszen úgyis ott lesz a link, és meg tudjátok nézni. Tényleg nagyon menő dolgokat találtam. Egyrészt itt van a Shark Wheel, ami bebizonyítja, hogy a legjobb kör a négyzet, amennyiben is egy olyan gördeszka kereket készített valaki, ami hát bizonyos szögből nézve négyzetnek, illetve kockának látszik, valójában nem az, hanem egy ilyen kígyó tekeredő nyomvonal, ami egy körömben elhelyező, és ami stabilabb futást eredményez a gördeszkánál. Nagyon menő. A ugyanilyen menő a, a Jamstick nevű gitárszintetizátor iOS-re. Egy ilyen egészen kicsi zsebgitárt képzeljetek el, aminek van nem is tudom, 5 vagy 6 bundja, tehát 5 vagy 6 ilyen függőleges fém darab a, a húrokat keresztezve a nyakon, meg van egy pengető része, és aztán ez a ilyen kis gitár ez zátrocska, ez iOS-szel e, tart kapcsolatot, tehát mondjuk iPad-en mindenféle e, midi eszközzel tudsz vele zenélni, illetve gitárt tudsz tanulni, de úgy, nagyon jó ilyen iPad-es alkalmazást írtak hozzá, ami egyből mutatja azt, hogy mit csinálsz az újjaiddal, meg hogy mit kéne csináljál, tehát hogy mondjuk hogy kell lefogni egy C major hetet, azt ugyan sok alkalmazást tudja megmutatni, de itt egyből ki is próbáltad és kiavítja e meg, meg szólózni tanít meg ilyenek. Ezek egyébként mind olyan projektek, amik már jelentősen túlhaladták a, a, azt az összeget, amennyit szerettek volna megkapni. És a harmadik, ami szintén ami őrületesen menő a tűnik, az instabít nevű cucc, úszóknak szóló edző kutyú, ami hát végül is nem csinál mást, mint a, mint a pulzusunkat méri. Jó, nem csak ezt csinálja, de méri a pulzusunkat, de úgy, hogy nem a hagyományos módon a melkasunkra kötöttővel, amit minden úszodába láthatunk egy-egy magát komolyabban vevő úszón, hanem ez az eszköz a az úszó szemüvegbe van beépítve, és valahogy itt a, azt hiszem, hogy a, a szem alatti e, verőérben méri a pulzust, és ha már ezt megteszi, akkor ilyen kis lámpácskákkal, ha már úgyis ott van a szemünknél, akkor ilyen kis lámpledekkel visszajelzi azt, hogy a, a beprogramozott célhoz képest, már mint ilyen, ilyen e, szíver és sebességhez képest e, hol tartunk éppen, tehát, hogy kell -e gyorsítani vagy lassítani. E, és akkor így el lehet felejteni végre a melkasra kötött e, szenzort. A, de ez még ijesztőbben néz ki egyébként, mint a melkasra kötött szenzort. Hát egy picit ilyen igen, szorít, szorít, szorít, hanem szorít hanem néz ki. ki. néz ki, de viszont nagyon... E, szellemes megoldás. Ott már úgy is van valami a szemünk körül, ami zavar, akkor legyen egy olyan, ami egyúttal elintézi ezt a mérés dolgot is. A futtában láttam egyébként Twitteren, és úgy tűnik, hogy akkor a 2013-as éva a mobillal való fotózás mellett a civil head-up lesz az éve. Olyan motoros sisakot terveznek, amiben van ilyen kis projektor, meg valahogyan a szemed elé fel fog pattani majd a információ, és oda egy nagyon egyszerű a sisakra vetődő gps térképet akarnak bevetíteni. Nem is térképet, csak azt mondja, hogy hány méter, merre, kanyar, milyen város. Aha. Színek nélkül, vonalábra, akármi. Nem vagyok motoros, azért nem tudom, hogy jó és hogy 250-nél olvasható az ilyesmi, minden szexi volt. Egy ezt hasonló művészeti projektet találtam a múltkor egyébként. Nem tudom, melyik fázisban volt, hogy az ilyet 3D stúdió Max tervezte, vagy már próbálkoztak vele. Gyakorlatilag egy ilyen labda-szerű, súly súlylabda, hogy hívják azt, amit ami, ami távol belöksz labda, akkora... súlyga jó súly Tehát Várj. egy mire méretű tárgy, amiben ami, benne egy súly tudott mozogni, és gyakorlatilag azt tudtam mondani, hogy melyik irányba kell mennél a mostani pozícióhoz képest, és hogyha a balra kellett fordulod, akkor így balra lejtett a, a kezedben. Ha jobbra, akkor jobbra. És Sem akkor elhúzott. Gyakorlatilag... Gyakorlatilag ennyi volt benne a navigáció Egyébként valami GPS-es, telefonos, akármi helymeghatározós okosság volt. Csak se semmi kijelző nem volt ezen kívül. Viszont nagyon cuki. Igen, az is és, és lerakod a padlóra, és lehet irányítani, akkor viszont egy önmagában mehet a golyód van. Igen. Igen. Ez jól hangzik. Na hát ebből is látszik, hogy érdemes olykor bekukkantani a Kickstarter-re, meg az Indigo-góra egy fantasztikus ötleteket, de tényleg fantasztikus ötleteket lehet látni, ami éppen megvalósulás felé halad a kedves emberek jó támogatása segítségével. És akkor, ha már kedves emberek és jó lélek, akkor nézzük meg a két nagy gonosz óriást. a Microsoftot és a Sonit, akik a múlt héten bejelentették, a, vagy mondjuk így, hogy utolsó részletekről is felle a fátyola a játékkonzolok új generációjával kapcsolatban, és arra gondoltunk, hogy összefoglaljuk a leglényegesebb tudnivalókat mindazoknak, akik még nem vették a fáradtságot, hogy tájékozódjanak a részletekről, mert hogy igazándiból egyébként nincs olyan nagyon sok tudnivaló, amit egyelőre érdemes megjegyezni az eszközökre. Eleve karácsony környékén fognak piacra kerülni mind a kettő, a Microsoftnak az Xbox one -ja az egészen pontosan novemberben. A PS4-ra azt írja hogy karácsony előtt. És nagyon úgy néz ki, hogy Magyarország nincsen az Xbox vannak az első listáján. De mindenki ezt várja, hogy van nem is lehet majd kapni. És mivel van benne régió védelem, ezért, hogyha okosból megveszünk mondjuk németből, ahogy az szokásban volt időben mindenfél kütyüt behozni, akkor sem lesz nekünk jobb. Emellett, tehát a Microsoft az ír uh, szteptáncot végez a mezőn az elmúlt hetekben. Mindig tudnak valami olyasmit bejelenteni, amitől még égőbbé egy kicsit a termék volt. A nem lehet játékot cserélgetni, nincsen használt játékkereskedelem, be kell jelentkezni, folyamatos kinek kapcsolat kell, és uh, anélkül nem indul az, az eszközük. Tehát amit, amit uh, ijesztő dolgot be lehetett jelenteni, azon nagy rész már túl vannak. És amikor már azt hittem, hogy nem lehet égőbb ez a történet, akkor, akkor felrepent a hírja, E3 játékipari szakkiállításon bemutatott demógépek, azok, azok nem Xbox-ok voltak még egyelőre, hanem pc ken futottak a játékok, Windows 7 ráadásul, és nem Ati videokártyák voltak benne, ami majd az Xbox-ban lesz, hanem Nvidia, úgyhogy még egy apró csalás volt a végére. Úgyhogy nagyjából ezen a héten a, a Sony csak annyit csinált, hogy időnként elmondta azt, hogy nálunk nem úgy van ám, mint a Microsoftnál lesz. És de ezzel de... A, egy mondattal nyerte a hetet. De most mondjuk el, hogy mi az, ami nem úgy lesz, meg hogy mi az, ami jobb, vagy hát legalábbis ezekből a bejelentésekből annak tűnik. A Microsoft Xbox One 500 dollárért lesz majd kapható, a PS4 400 dollárért lesz kapható. Ugye jól mondtad, 499 és 399 Jö. Igen, az állat, annak lehet azért, uh, ítélni, hogy amiatt lesz ez, mert a Xbox vanhoz jár a kinek a kamerás játékvezérlő kiegészítő, sőt nem is megy nélkül -e. A Sony úgy döntött, hogy ezt külön fog járósítani, az alapgépet meg lehet venni kamerás tóc nélkül is. Igen, illetve a, a PS4-hez most már kötelező lesz a, a PS Plus előfizetés, ami évi valami 60 dollárra jól emlékszem, vagy, de aztán az persze majd olcsóbban is megvehető. De minden esetre, hogy így kommunikációval mindenképpen a Sony egy 100 dollárral alacsonyabb árat tudott mondani. Ami még nagyon érdekes volt, igen, az az, hogy a, az Xbox one -on a használt játékok kereskedelme, az gyakorlatilag nem igazán lesz lehetséges, még a Sony-nál lehetséges lesz. És egyébként még van egy apró, ilyen hardveres kis apróság, hogy a, a Playstation 4 az hmm. csak erősebb videokártyát tartalmaz. Akinek ez fontos, az még ebben megnyugodhat, hogy a az Xboxban van 12 darab egység, a Playstation névjében bezzeg 16 vagy 18, vagy valahogy így. Hát azért ez ennél szerintem egy kicsit összetettebb. Az elemzők általában azt mondják, hogy a PS4 az egy elsősorban játékra kihegyezett, emiatt kicsit erősebb hardware rendelkező készülék, míg az Xbox One pedig leginkább arra gyúr, hogy áthagyja az uralmat a nappali fölött, tehát hogy tévét nézünk, filmeket nézünk rajta is, amellett, hogy játszunk vele. Tehát hogy egy kicsit más irányba is célozzák magukat ezek az eszközök. Igen, csak nagyban hasonló harvvelet teszik ezt. Hát nagyban hasonló harvvelet teszik ezt, de mind a kettő alkalmas körülbelül a feladatra, és. Úgy tűnik, hogy az Xbox van azzal ellensúly ezt a sok negatívumot, ami most kiderült róla, hogy, hogy sok független, é, é, bocsánat, nem rosszul mondom, sok ilyen, ilyen friss cím jelenik meg, tehát hogy nagyon sok játék lesz rá, ami, ami csak ezen a platformon, vagy egy ideig csak ezen a platformon lesz elérhető. Nem szűkölködik a PS4 sem új játékokban, de a, de mint hogyha az Microsoftnak ebben most előnye lenne legalábbis, a bemutatott hírek ezt, ezt sejtetik. Tehát egy hogy van egy Van egy picit talán jobban áll igen, de nem jelentősen. Van egy sok játékkal és nagyon un üzleti döntésekkel és van egy játékra optimalizált gépünk, szintén nem kevés játékkal és mozgásvezérlő vagy legalábbis az alapcsomagban foglalt mozgásvezérlő nélkül. Körülbelül ennyit tudunk most ezekről az eszközökről, úgy is, majd, hogyha valakinek a kezébe kerül, akkor, akkor hoz döntést. Én úgy látom, hogy a hardcore gamerek nagyon határozottan a Sony termékére szavaznak, a casual playerek viszont majd meglátjuk, hogy mit választanak. Egyelőre itthon Magyarországon nem lesz esélyük mást választani, mint a PS4-et, legalábbis idén. Vagy veszek itt tabletet és azon játszák tovább a formerámát. Így van a Ami szintén nem biztos, hogy egy rossz irány. Arra egyébként kíváncsi vagyok, hogy a 1000 cég tervez most azért androidos média lejátszó plusz konzol típusú dolgot. Mik fognak ebből bejönni Európába és mennyire fognak beválni? Hát ezen még sokat fogunk vehengeni azt gondolom az év második felében. Várjatok minket, hogy hét múlva újra jövünk valamiféle űrjelenséggel, meg a körítésképp hozzá elmondott néhány tech vonatkozású hírrel. Vagy a csérekkel, ne felejtsük el a cséreket. Vagy a csérek párzási szokása, jó? Azt hiszem, igen. Nagyon jó az. Akkor tehát, a, a nem, nem most már úgy tűnik, hogy mégsem, Halott űrhajósnak elnevezett, hanem dotcom com elnevezett adást a csirek párzási szokásai zárjuk. Szervusztok! Sziasztok!